לא נהיה כדברים האלה, אשר אתה אומר, כי מלבך אתה וודם. כי כולם מיראים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה, ולא תעשה. ועתה חזק את ידי. ואני באתי בית שמעיה ואין דליה, בן מהי תבעל, והוא עצור. ויאמר, נבעד אל בית האלוהים, אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל.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 והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. זוכרה אלוהי לטובייה ולסנוולת כמעשיו אלה, וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים, אשר היו מייראים אותי. ותשלם החומה ב-25 לאלול, לחמישים ושניים יום. והיא כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מאת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. גם בימים ההם, מרבים חורי יהודה איגרותיהם, הולכות על תביה, ואשר לתביה באות עליהם. כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, לא, כי חתן הוא לשכניה בן ערך, ויהוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. גם טובותיו היו אומרים לפני, ודברי היו מוציאים לו. איגרות שלח טובייה ליראעני.